Saya bagi suami makan duit isteri itu betul-betul stressful untuk isteri itu. Eh. Tapi uh, pendapat saya, janganlah. Kesian isteri macam buat kerja teruk-teruk kat luar, end up uh, suami pegang kredit card, duit gaji, suami ambil semua. Kesian isteri itu. Dan bagi saya, tolonglah tolerate pada isteri. Dan fikir tanggungjawab isteri itu macam mana jaga anak, membesarkan anak-anak, uh, ibu bapa lagi. Dan fikir secara rasional sebelum buat tindakan tu? Hmm, tidak sepatutnya berlaku macam tak gentleman juga sebab lelaki adalah tayung kepada rumah tangga. Seharusnya dia yang mencari nafkah dia yang patut bertanggungjawab terhadap segala urusan rumah tangga tu. So bila jadi hal ni, bagi saya satu kebuatan yang mungkin dari segi dari segi Islam pun benda ni kan lelaki sepatutnya memimpin rumah tangga menjadi ketua keluarga dan dia harus menaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. So bila benda ni berlaku, maksudnya tidak amanah dengan dan janji yang telah dibuat kepada Allah dan kepada isterinya sendiri? Uh, suami makan duit isteri tak sepatutnya tak, kena, tak sepatutnya berlaku lah uh, dalam Islam pun ada nanda-nanda mengatakan bahawa suami perlu menjaga rumah tangga dan memberi nafkah kepada isteri. Boleh uh, suami boleh makan duit isteri tapi berpada-pada lah. kena ada kontrak di situ. Kalau dia lebih dia bagi kurang ke okay, macam sama-sama uh, lah. kerjasama toleransi itu perlu ada. Makan duit isteri tak sepatut berlaku kalau ia makan masa yang lama. So, me, kena cari nafkah. So, pastikan rumah tangga itu uh, cukup segala-galanya. I rasa tak gentleman lah bila seorang lelaki makan duit isteri. Even kalau macam ketika ber, apa ber, berhubungan atau maksudnya bercinta pun, selalunya lelaki uh, apa tu, mengeluarkan belanja, mengeluarkan duit bila makan, bila shopping kan. Tapi bila berkahwin, bila se -sebaliknya, itu, sebaliknya berlaku, saya rasa tak gentleman, very tak gentleman lah. sebagai lelaki aa, kita sepatutnya ada maruah sebagai seorang lelaki untuk aa, menjaga maruah tu menjaga pride aa, dan menjadi seorang lelaki yang aa, yang boleh dibanggakanlah pasal alif okey dia sebuah pasangan suami isteri tu dia ada a kerjasama antara seorang lain dia kata kalau nak makan duit isteri juga Tak patut lah sebab aa, suami tu ada pemimpin rumah tangga kan sebab duit, duit suami duit isteri duit isteri, itu isteri, isteri sebenarnya aa, kena fikir kat situ jelah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur Allah SWT dan ucapkan terima kasih. Sudi bersama satu jam sayang ya yeah. untuk membicarakan tajuk yang sangat sesuai untuk kita Betul. dan keluarga kita. Alhamdulillah. Mm. Syukur Allah SWT. Mm. Kami gembira dapat bertemu dengan anda yang amat kami kasihi dan kami suami isi mendoakan agar anda semua sentiasa berada di dalam pemeliharaan Allah SWT serta sehat, sejahtera, selalu semanis kurma pada malam ni ke udara secara langsung daripada studio C Seri Pentas tajuknya silakan pergi ke langkawi next series tajuk kita malam ni suami perak duit isteri Maksudnya kerana dalam Islam. Sebenarnya mm -hmm. Islam cantik. Dia mengajar kepada kita supaya setiap lelaki itu wajib memberi kepada suami dan keluarga. Mm -hmm. Sebab apa, apa Sebab Allah sebut dalam Al-Quran. Mm Harijal -hmm. qawamin na'al nisa. Lelaki pemimpin kepada orang perempuan. Mm -hmm. Kenapa Allah lantik orang lelaki lelaki sebagai pemimpin? Sebab mereka ada kekuatan fizikal. Mm -hmm. Kekuatan tenaga untuk keluar muka rezeki untuk menyarankan yeah. keluarga mereka. Betul. Suami kita semua tahu ya. Memang... Orang ramai dah tahu dah, Ling, ya. Suami wajib menyara nafkah ahli keluarganya. Suami wajib bagi nafkah kepada isteri. Sebab ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu SWT. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada kaum suami. Tetapi hari ini, ya Ling, ya. Dan juga para penonton, yang dirahmati Allah sekalian, ya. Suami bekerja, isteri juga bekerja untuk meringankan bebanan ekonomi keluarga. Maka di sini, dek kerana sayang, dek kerana cinta sangat-sangat kepada suami ini. Maka isteri turut memperoleh bantu hmm. Pada peringkat permulaannya Lin, isteri tu hanya bantu saja. Mungkin daripada 10 bil, suami bayar 7 bil. Isteri bayar 3 bil. Lama kelamaan, suami hmm. mengambil kesempatan mempergunakan isteri yang baik hati ni tadi. 10-10 bil, suami dah tak bayar. Satu dah, semuanya isteri kena bayar. Itu maknanya suami dan, perah duit isteri Dan kalaulah hmm. orang laki-laki tahu. Mana suami hmm. tahu bahawa mereka belanja keluar Duit mm -hmm. para isteri dan keluarga Bukan free mm -hmm. Dapat pahala daripada Allah SWT, sebut Nabi sebut dalam hal ini, Nabi kata siapa yang membelajarkan hartanya untuk mm -hmm. isteri dan keluarganya, itu dianggap sebagai sedekah kepada Allah SWT. Maknanya kalau kita tiap, tiap hari bagi rezeki, bagi mm -hmm. duit kepada isteri, kepada anak-anak, itu merupakan sedekah kita dan dikira mendapat pahala yang sangat besar dalam Islam. Ya, yeah. hmm. tapi cuma sekarang ni ada juga isteri yang mengadu kepada kami Ustazah, sepatutnya bagi isteri yang berkerjaya lah ya, yang ada pendapatan sendiri, sepatutnya bila time dah ...dapat gaji ni, ya Allah. Semua orang seronok. Semua orang gembira. Tapi isteri yang suami peradu isteri ni, mereka rasa tak seronok nak dapat gaji sebab 100% suami monopoli gaji isteri, pendapatan isteri, semua kena serah bulat-bulat kepada suami. Adakah ini dibenarkan di dalam Islam? Ini yang akan kita bincangkan supaya isteri tidak menjadi mangsa ananya perbuatan seorang suami. Dan kalau suami yang buat mm -mm. macam tu. Maknanya, mm. suami yang telah mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang suami dan pemimpin kepada keluarga. Hmm. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi kata siapa yang mengabaikan tanggungjawab kepada isteri dan keluarganya itu dianggap berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi kita dengar Elly ya, dia dengan para penonton ya, pandangan daripada orang ramai dan ada juga seorang lelaki mengatakan tadi makle tak gentleman lah... Hmm. kalau suami perah duit isteri. Tapi cuma sekarang ni kalau isteri bekerja, isteri nak tolong suami dengan rela hati, suami tak paksa, isteri itu pula mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala cuma kalau suami ambil kesempatan awak tak bagi duit gaji awak dekat saya, awak tak boleh masuk kat syurga isteri takut terketa-keta, -ter dia bagi dengan paksaan, maka dalam Islam itu dianggap sebagai hutang, suami mesti bayar balik. maknanya duit hmm. yang apa? isteri sejar tadi ni, suami ambil semua sekali, tak bolehlah, boleh lah, mana boleh, nak beli baju tak boleh, aku hmm. tak boleh, mana dia kontrol segala-galanya hmm. jadi lepas ni kita akan bincang kenapa punca-punca suami boleh perah duit isteri, adakah kerana isteri yang bagi ruang kepada suami, terlalu manja-manjakan suami ataupun bagaimana? Ataupun suami duit tak cukup. Oh, suami duit tak cukup? Suami duit tak cukuplah kalau Suami dia hmm. cukup dia takkan perah duit isteri. Ha. Ah. Kadang-kadang bukan suami duit tak cukup ni. Hmm. Duit dia tu dia membazir. Mungkin ada juga suami yang berpoya-poya ke, dia happy go laki ke untuk kawan-kawan. Ah, itu betul. Ha, Sebab betul. kalau nak betul. makan bukan banyak mana. Yeah. Pinggan nasi roti canai sikit saja, hmm. tapi dia buat benda lain. Yang isteri sedih tu untuk kawan-kawan dia belanja Kemain lagi. Tapi untuk isteri ini hadiah pun tak dibelikan. Maknanya kalau orang hmm. lain, hmm. dia belanja kawan-kawan makan udang galah. Hmm. Tapi dengan isteri keluarga, makan udang kering je. Ya. Yeah. Hmm. Dengan orang lain, makan hmm. ikan besar. Yeah. Tapi dengan isteri, ikan kering. Ikan kering. Uh, jadi jangan ke mana-mana. Kita akan bincang dengan panjang lebar bersama tetamu jemputan kita selepas ni. Cuma sebelum tulis, silakan. Semalam mimpi jumpa raksasa. Perah di isteri ini kan memang berdosa kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya kita bicara tentang suami, perah duit istri dan Allah ada Allah. pemanggil di talian ya. Sebelum kita nak berkenal tetamu ada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Okay, silakan. silakan, silakan bercakap. Ustazah Siti Nurbahyani. Ya saya. Uh, saya rindu sangat. Selalu telefon tak dapat saya Alhamdulillah rezeki Allah bagi malam ni dapat Boleh perkenalkan Alhamdulillah, nama Alhamdulillah Assalamualaikum okay, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh perkenalkan saya nama Saya tak ada kebapak mengadu Ya Allah Saya mengadu sahaja Iya Okey apa masalahnya Boleh kita bantu Masalahnya saya dah berkahwin 10 tahun So misalnya mm -hmm. Dari setiap mulut kahwin saya tahu suami saya pun bukan orang yang kaya ataupun ada harta tapi saya tak tahu Allah mm -hmm. Saya ingin menjaga marwah saya sebagai seorang perempuan yeah. Masa pun saya tahu dia pun pilih berkahwin dia, dia tak ada kecil yang tetap Maknanya selama perkahwinan, puan dikurniakan bapa orang anak? Sekarang ni ada tiga orang. Tiga orang. Suami masih ada di sisi sekarang? Tak ada. Saya dah baru minta talak, minta cerai. Maknanya selama sepuluh tahun suami tak bagi nafkah, tak sara keluarga? Bagi. Uh -huh. Bagi tapi tak cukup. Uh -huh. hmm. Dan pernah berbincang dengan Ayu, suami? Uh -huh. Kemudian, bila saya bagi per perlukan rumah, dia, dia suka je. Bila saya minta kepada dia, dia kata, uh -huh. awak itulah dia awak dulu dia kata. Ya. Yeah. Maknanya lama kelamaan dan duit habis begitu saja. Begitu saja. Mm -hmm. Dan sebenarnya bukan orang Malaysia sini, saya orang mm -hmm. asing jadi, jadi Maknanya sekarang, sekarang ni puan dah minta uh, perpisahan daripada suami. Ha dah dan dalam dah dalam edah sekarang ni dah hampir dah habis. Ya. Yeah sama okay. edah pun dia tak bagi nafkah tapi kita pergi sana dalam masa di kami dalam masa suami isteri pun kami tak, tak begitu bagi nafkah ya, yeah. ok baik, terima kasih puan, terima kasih, ya. semoga Allah ternyakan ketabahan, saya mentanya hukumnya saya ni minta cerai sebab suami saya tak tentu, saya, yeah. baik-baik, okay. baik, kita faham nanti kita, kita akan ni, ya. menjawab selepas kita perkenalkan tetamu, ya. harap puan bersabar, okay. baik hmm. kita sedih mendengar pemanggil hmm. seketika tadi namun kita nak menjawab soalan itu, kita nak memperkenalkan, yeah. tetamu undangan semanis kurma pada malam yang berbahagia ini di hujung sana, siapa tak kenal pakar motivasi yang terkenal di negara kita yang berbahagia Dr Tengku Asmadi Tengku Muhammad apa khabar Dr Baik alhamdulillah. Terima kasih doktor ya. Dan uh, doktor digandingkan dengan pasangan suami isteri merpati dua sejoli yang lama tidak bertandang bersama kami dalam semanisku rumah sejak dapat cahaya mata dan iaitu bawa cahaya, cahaya mata Dan bawa cahaya mata sekali malam Dan bawa cahaya mata sekali ni tak lama lagi boleh cakap jadi penceramah InsyaAllah. allah iaitu Talib dan juga Iyad ya. Khabar ustaz Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah berkat tu dan ramai peminat Iyad. Saya yakin mereka sedang berbisik kat depan TV ini. Ya Allah cantiknya Iyad pakai tudung. Cantik. Belai ya. ya. Ambilah cukup apa teruskan insya-Allah. Insya ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, ya. Insya Baik, kita nak mengajukan soalan kepada Dr. Tengku terlebih dahulu ya. Tuk -tuk. Kita dengar puan tadi 10 tahun tak dapat nafkah daripada suami hmm. dan suami pula asyik minta duit dengan isteri, tak pernah cukup. Dan sekarang dalam tempoh iddah ya, ya. ya. Cuma beliau susah hati sebab kerana suaminya pernah dua isteri telah meminta cerai. Mohon pandangan daripada hmm. Dr. Tengku. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari segi Islam, ya, kita, uh -huh. Islam ni memang menjaga hak semua orang. Yeah. Termasuk hak suami dan juga hak isteri. Yeah, Jadi, kalau kita perhatikan dalam sebuah bangunan terbina satu masjid, institusi perkahwinan terbina, uh -huh. maka adalah menjadi tanggungjawab suami untuk memberikan nafkah kepada isteri, isteri dan iya. juga anak-anak. Walaupun mungkin isteri itu dah bekerja, tidak terlepas tanggungjawab. Maknanya, mm -hmm. hak isteri tetap hak isteri. Bermakna kalau katakan isteri itu dia dapat gaji, kalau katakan dia suka dia rasa rela hati rela nak hati, kongsi dengan iya. suami, tak apa. Kalau mm -hmm. dia kata itu hak saya, suami mm -hmm. tak boleh usik. Betul. Kalau usik macam betul, kata betul. Ustazah tadi yeah. memang mm -hmm. dikira sebagai hutang, hutang yang perlu dibayar. Mm -hmm. Jadi, apabila isteri dah tertekan, pas ada jalan keluarnya, buat uh, pengaduan, pergi ke pejabat agama dan sebagainya, minta keadilan yang mm -hmm. kita minta adalah hak kita mm -hmm. kita bukannya minta hak orang lain, jadi oleh sebab itu apa yang dilakukan itu sebenarnya memang sepatutnya dilakukan lebih awal lagi, mm -hmm. sebelum menderita 10 tahun, Man, bukan, okay. tunggu, sampai 10 bukan tahun tunggu sampai 10 tahun bukan tunggu sampai 10 tahun, sebenarnya minta pandangan, minta jalan keluar lebih awal lagi sebenarnya mm -hmm. yeah. Ya. Kalau, tapi Alhamdulillah lah saya doakan kepada pemanggil itu supaya kalau katakan terpengaruhi pisah. Selepas ini, kalau katakan diberikan hmm. suami yang baru, harap-harapnya suami yang terbaik, yang lebih baik. Insyaallah Ataupun kalau kata suami hmm. yang ada nak rujuk, dia menjadi suami yang telah berubah tingkah laku. Ya. Ya, berubah dan menjadi suami misali. Dan Terus. menjadi suami yang bertanggungjawab. Ya. Jadi, puan yang bertanya tadi, jangan sedih, jangan susah hati, ya, hmm. sebab tak, tak menjadi satu kesalahan. Sebab Islam membenarkan untuk meminta perpisahan dalam rumah tangga, sebab suami tadi itu tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai ketua-tua Suami so, yeah. isteri tadi tidak berdosa minta mm -hmm. talak daripada isteri, suami. Sebab mm -hmm. itu hak sebagai suami isteri menuntut keadilan di dalam ber berumah tanda. Apatah lagi tadi uh, perliusan tahu kepada kita, suami ni tadi, ya eh, Dr. Yad dan Talib, eh, mereka minta dia suami tadi minta duit dengan isteri itu, dia main nombor Eko. Ah. Bukan, ah. si Bukan si Bukan <laughs> si Dia main Eko. masuk main judi lah ni. So, Maksudnya hmm. lagi lah bertambah-tambah diusaha. Maksudnya duit dia ambil judi. Suami tu, Bukan ya? belanja pada isteri dan anak-anak. Okey, semoga yeah. Allah berikan ketabahan dan jalan keluar yang terbaik. Bye. Iyad dan Talib sendiri ya tak nak tanya Iyad hmm. dan nak tanya Talib Rasa-rasanya lah Mungkin suami perah duit isteri ni Mesti dia ada punca Mesti ada sebab Iyad ha, dulu Okey um, Bagi saya um, hmm. Antara faktor-faktor kenapa suami perah um, duit isteri hmm. Mungkin sebab isteri suami tu penyakit penyakit masyarakat kita malas mm -hmm, kan malas mm -hmm. ataupun dia tak suka nak bekerja mm -hmm. kemudian dia ambil jalan singkat gunakan isteri yang yeah. bekerja untuk menanggung segala-gala di Makan rumah Makan hasil isteri sahaja ya yeah, itu mm -hmm. satu mungkin alam ataupun ada suami si yang memang dah dulu bekerja tapi mm. dia ambil kesempatan pada si isteri mm -hmm. uh, Mungkin dia Kedekut ke kan, nak, mm -hmm. nak nak nak luangkan mm -hmm. uh, Uang dia Betul? Uh, mm -hmm. uh, Dan mungkin Antara sebab dia Kefahaman yang Mendalam tentang tanggungjawab Seorang suami mm -hmm. Dalam kurang. keluarga tu mm -hmm. Mungkin mm -hmm. dia Macam tadi Ustazan Ustaz kata Kita kena mm -hmm. lebih Membelajarkan pada isteri Kita macam Satu sedekah ah, Kami bagi dia Dekat isteri ah, Dia dekat Dia, isteri dia kurang, kurang Mama ganggu Tentang yeah. apa apa Tugas seorang suami tu mm -hmm. uh, Jadi di situ Mungkin boleh Yelah kita boleh bincang dengan family C yeah, kan yeah, oh. ada faktor yang yeah. selain, selain, lah. selain daripada uh, kedekut malas tak faham tanggungjawab mungkin uh, Talib nak menambah faktor ataupun punca-punca okay. yang lain mungkin punca yang lain berdasarkan berkisah benar yang saya dengar mm -hmm. mungkin ada setengah itulah yang uh, suami bermasalah. contohnya macam mm. lair dadah ah, uh, ataupun uh. yang jenis uh, uh, macam ustazah sekalori satu mm -mm. nombor benda-benda uh, mm. so tu pun boleh jadi punca kepada Ah, masalah sosial ah, masalah lah. masalah isteri eh suami perahu isteri, isteri hmm. yeah. maknanya perangai suami mm. jugaklah yeah. lah, yang menyebabkan begitu yang tu seles daripada tu uh, doktor tengku uh -huh. sendiri ya ada tak suami perahu isteri ni kerana bukan kerana sikap suami tapi kerana sikap isteri hmm. isteri kita kata macam nilah nak, oh nak cakap isteri <laughs> tu isteri bagi muka kat suami <laughs> sayang, sayang, sayang sangat, ya. sangat. <laughs> ha, ada macam tu tak ada ada setengah uh, is, isteri yang hmm. bekerja dan sanggup berkorban untuk keluarga dan untuk suami. Yeah. Contoh dia, kalau suami bekerja, dapat pakai kereta kantil. Hmm. Jadi, bila isteri bekerja, dapatlah pakai kereta lebih besar. Yeah. Dia kan. hmm. ha, jadi, kereta yang lebih penjenama. Maka, hmm. suami pun kata, kata yang kalau nak pakai kereta lebih besar, abang mana ada duit. Takpe bang, saya uh, ke, uh, bekerja, saya support, kita pakai kereta lebih besar. Maka, sebab, sebab isteri besar. <laughs> sebab isteri besar dan keluarga besar. Yeah. Baik. Jadi, apa yang penting sekarang ini? Isteri memberi, memberi, memberi. Saya pesan satulah kepada para isteri yeah. yang lebih gaji daripada lebih pendapatan daripada yeah. suami biasanya suami kalau lebih macam Ustaz kata tadi, memang betul. Mm. Kalau mm. suami dah ada lebih dia dah, tak perlu nak pandang lagi duit isteri dia mm. sebab dia pun dah ada lebih. Mm. Biasanya dia kurang yang isterinya mm. lebih. Mm. Jadi tip dia senang aja. Kalau kita mm. beli kereta yang besar, pastikan kereta itu nama kita mm. kalau kita pindah rumah kecil pergi rumah besar, pastikan nama pun tukarlah nama saya bang. Mm. Sebab apa? Sebab duit ni pun saya mm. yang bayar. Jadi kalau berlaku apa-apa, katalah Suami tiba-tiba menceraikan kita ke apa Kita tidaklah terkontangkan <tuk> Tidak ada tempat bersaud dan sebagainya ya. Kereta tu nama kita, rumah tu nama kita Sebab apa duit yang membayarnya Duit kita, jadi kena ada MOU macam tu, amalulah ha, ya. pelamat Sebenarnya, bila sebut MOU ha. tu Saya tengok Yad <tuk> macam nak menambah <tuk> Apa yang Dr. Tengku sebut Sebab orang perempuan ni, Yad Kita memang sayang kat suami kita ha. Kita terlalu cinta dekat suami kita Dan kita rela korban apa sahaja uh -huh. Dan Yad mungkin nak pesan kepada pada para isteri, korban boleh. Tapi jangan sampai, sampai isteri yang terkorban. Silakan. Yang saya nampak jelas dalam masyarakat kita, kebanyakannya pasangan-pasangan mm -hmm. uh, yang uh, baru berkahwin mm -hmm. uh, macam 2 tahun atau 3 tahun. Pertama, itu mm -hmm. uh, memang cinta yang membuat-buat. Mm -hmm. uh, Relang berkorban apa saja, walaupun macam mm -hmm. tadi kita tentu tentang pendapatan isteri yes, yes. lebih tinggi mm -hmm. daripada seorang ini. Mm -hmm. uh, memang uh, takkan rasa macam beban kepada isteri atau tak apa lah mm -hmm. sayang biarlah ayang bayang ni bayar mm -hmm. tu. Ah ha, mungkin pada awalnya nampak okey mm -hmm. tapi lama kelamaan uh, kalau is dia tak rasa macam uh, dia tak macam ada tidak ada rasa sedar diri ataupun mm -hmm. kan dia akan dia akan mula mengambil langkah kesempatan. untuk hak uh, kesempatan uh -huh. pada isteri. Mm -hmm. Itu yang tak bagus. Kalau mm -hmm. boleh biarlah kesedaran tu sendiri timbul kalau macam ah mm -hmm. uh, uh, isteri apa uh, pendapatan lebih tak apa. Mm -hmm. uh, kalau macam ada masalah ekonomi sikit dekat dalam rumah tangga mungkin kita boleh give and take. Yeah. Uh, isteri dahulukan dulu kemudian suami lah balik kalau tak payah balik ah japlah dulu ya itu penting baik kita panggil assalamualaikum ifa waalaikumsalam saja ya silakan bercakap Uh, saya ada keperluan penang Ya Ini Didi saya yang berkajar lah pertama mm -hmm. uh, matanglah Ayah ada ibu saya mm -hmm. uh, Ayah saya ni Kerja penang dan berpangkat tinggi Okey Dan mesti dia Dia yang besar lah kan mm -hmm. uh, Dia setiap bulan Memang dia ada Bagi nafkah ke ibu saya Itu pun hanya Untuk membeli rumah saja Beli barang dapur yeah. Hanya memberi sekali Itu saja pada setiap bulan Tapi keperluan Anak-anak anak Adik-adik -anak, anak saya Dia tak tenang pun Nak tanya Keperluan sekolah Ataupun keperluan ibu-ibu saya mm -hmm. Sedangkan raya Berapa puluh Berapa tahun raya dah selama 23 tahun mak sengaja saya berkahwin uh -huh. ayah saya tak pernah pun bergelisah lah, kain raya pun untuk ibu saya, yeah. saya pun tersedih lah sedangkan saya, saya sudah berkahwin hampir 2 tahun lebih, uh, first dan juga meseorang suami, Alhamdulillah yang cukupnya baik Cik Ustaz, asal minta, dia datang oh, ajak dia kata, ayah, buat kat mak dia yang yeah. uh, um, um, nak um, tanya lifa sikit. Adakah ayah dekat luar ni uh, sebab gaji dia besar, adakah dia menggunakan uh, wang gaji tu untuk berpoya-poya ke ataupun Ayah saya bukan uh. macam tu, tapi dia mungkin dia seorang yang kedekut. Ah, uh, oh. uh, kedekut walaupun dengan keluarga sini dia rasa dengan menggunakan duit untuk keluarga sini adalah satu pembaziran. Uh, hmm. Untuk keluarga dia hmm. sendiri, tengoklah kan dia pernah bercakap pada itu, kan, anak-anak ni hari yang menghabiskan duit dia. Jadi dan bagaimana? Bagaimana ibu tadi menanggung perbelanjaan adik-beradik yang lain ayah kat ibu saya menguruskan uh, menguruskan anak orang uh, orang saja dan keperluan tak banyak kan mm -hmm. uh, tapi saya, saya tengok ibu saya selalu mengeluarkan duit dia lah. kadang-kadang ayah saya hujung bulan payah saya teruk duit ibu saya keluarkan baik soalan tadi uh, untuk kami soalan daripada pak cik uh, sampai ibu saya terpaksa mengambil duit ayah saya lah dan hmm. uh, dalam sekejap bulan tu adakah urut berdosalah tapi saya rasa memang tak dosa kan. Oh nak tanya soalan tu. Oh, Bila oh, ibu saya ambil duit ayah saya untuk keperluan adik-adik saya -adik lain dan juga keperluan dia sendiri. Okey. Maknanya dia tanya dia jawab pula tadi. Baik Ifa. Ya, ya tak apa nanti kita jawab lepas ni ya. Okey kita hmm. kita kita sedih dengan soalan hmm. ataupun keluhan masalah daripada Ifa dua-dua sebab... sekali -dua lah keluhan Dua -dua dan soalan. Lah. Ya sebab bapa gajinya bukan tak banyak doktor Tengkul. Ya dan talik. 2000 lama. Gaji banyak. banyak Tapi dia bukan ada masalah dekat luar Dia bukan buat maksiat Dia bukan poya-poya, -poya, Judi, ekor ke semua bukan Tapi dia al-kliqut ah, Haji Bakir lah ya. <laughs> Haji Bakir yang betul <laughs> Haji Bakir Dia berkira Dia berkira hmm. Okey sebelum nak tanya kepada Dr. Tengkok Mungkin kita nak dengar lagi suara daripada Talib Talib rasa macam mana uh, Sebenarnya Sebab-sebab buka... bapak tadi tu Dia kata kalau dia belanja dekat keluarga ni Satu pembaziran Oh. Ah, itu kita mungkin dia tahu tak dia, tak dia punya tanggungjawab sebagai ayah dan suami Tapi hmm. mungkin dia kurang faham tentang hmm. aa, peranan suami dan ayah kepada keluarga tersebut hmm. Tapi bagi saya kalau terlalu kedekut pun menjadi masalah sebenarnya Penyakit eh? ha, ya? pasal apa? Lelaki kebanyakannya ini akan berjimat mm -hmm. aa, Tentang aa, sesetengah perkara Tapi kalau mm -hmm. jadi terlalu berjimat pun Jadi sampai kedekut yeah. Berjimat boleh tapi jangan sedekut ya. Mohon pandangan mm. juga daripada Dr. Tengku Baik um, Pertama kita kena lihat bahawa Dari segi apakah yang cukup dan apakah yang tidak cukup yeah. okay. Sebab perkara cukup ini sangat subjektif mm -hmm. yeah. Maksud kedekut di situ adakah bermakna langsung kalau setakat gaya kata-kata mungkin tapi kalau pakaian-pakaian hariannya duitnya siapa yang beli? Ah hmm. uh, misalnya dan keperluan baju sekolah adik-adik siapa yang beli? Hmm. Uh, saya memikirkan banyak tu. Saya memikirkan bahawa kalau katakan kalau mm -hmm. katakan uh, Suami langsung tak bagi Maka tak patutlah yeah. Maka perlulah Isteri kalau minta tak dapat Diam-diam dia ambil Untuk beli baju anak Untuk beli kasut anak mm -hmm. Untuk beli keperluan anak Setakat yang memadai Bukannya katakan Katakan isteri ini uh, Suami tak bagi Dia tarik duit-duit suami Pergi beli Baju berjenama, ke <laughs> uh, Kan mm. Beli make up yang mahal-mahal ke <laughs> Ataupun beli katakan Apa lagi Bag-bag tangan yang uh -huh. uh, harga beribu uh -huh. yang itu tak patutlah, yang itu dah masuk kategori memang tak patut. Uh -huh. Tetapi kalau memang suami kedekut tai hidup masing sangat <laughs> ni eh, yang sampai kepada uh -huh. tahap Baju yang patut perkara asas pun tak bagi Itu wajarlah yeah. uh, wajarlah. Soal dosa tak dosa tu Saya serah pada ustaz kan? tak jawab soal, dosa, okay. tak soal, soal dosa ataupun tidak Dibenarkan ataupun tidak Kita ada cerita yang ingin kita kongsi Kita akan jawab lepas, lepas ni Tapi silakan Makan kari dengan mie Sarah oh, pun pun pun. Memang tugas suami Kembali lagi selepas ini Jangan ke mana-mana Baiklah, para penonton indikasi sekalian ya. Suami perah duit isteri. Soalan tadi tanya hukum dosa ataupun tidak. Ada kisah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW tentang isteri yang dapat suami kedekut. Maksudnya soalan tadi sama hmm. dengan penuh seorang <tik> isteri dia mengadu kepada Nabi Ya Rasulullah. Suami saya ni Abu Sufian kedekut. Dia hmm. tak bagi nafkah kepada tak bagi makan. Kalau makan berkira sangat pakaian minuman semua berkira. Hmm. Boleh tak saya ambil sedikit daripada uh, duit suami saya ni untuk saya beli makanan, pakaian, perubatan untuk anak saya. Nabi kata silakan. Hmm. Sebab itu dikira hak sebagai seorang isteri ambil. Tapi janganlah ambil lebih. Yeah. Ambil ya. sekadar keperluan ya harian saja jangan ambil lebih macam doktor tengku sebut tadi beli hmm. handbag berjenamlah makeup berjenamlah apa semua hmm. tu semua tak boleh mana kalau saya ambil, ambil lebih mana suami akan jadi bengkok lah. Allah mesti nak <laughs> kalau bengkoklah <laughs> pakai <dia, dia, dia>. tu tak selak <laughs> baik ya, uh, iaat, ya. Aduh, iat mungkin uh, iat. iat boleh cerita sikitlah pengalaman iat belakon ada tak kriteria ciri-ciri yang boleh kita kenal tentang suami yang kaki kikis mana sifat-sifat tu hmm nah. kita nak kenal macam mana senang senang je sen Uh, yeah. Ya ya kata senang uh, tapi mereka yang terpedaya ni sebab au sebab ayat dia manis dia bila kita tengah bercinta hmm. ayat-ayat manis seorang lelaki pada seorang ni mana tu ayat powerlah tu orang ha, hmm. akan manitatkan bila chai tu hmm. apa saja dia nak dia cucuk jarum kita terima aje hmm. masuk ni hmm. jarum tu hmm. itu itu kelemahan wanita itu hmm. kita kena ke atasi kelemahan kita sendiri sebagai seorang wanita baru mm -hmm. kita boleh uh, selesaikan masalah mm -hmm. yang yang, yang yeah. tanjuk je lah mm -hmm. uh, jadi macam selain kan daripada ayat-ayat power tu apa mm. lagi tanda yang suami tu kaki-kaki uh, dia nampak yang dia akan selalu gunakan pendekatan psikologi seperti mm. macam buat buku kesian oh, buat buku kesian uh, yeah. uh, dia bila tak dia cerita penyampaian tu bukan salib ya tidak tidak. <laughs> saya, bukan you dia cerita tentang pengalaman <laughs> kawan-kawan yang lain yeah. Yeah. tentang uh, saya sebagai seorang pelakon saya melakukan watak-watak itu daripada pengalaman lah jadi saya tahu Uh, hmm. Selepas sedikit lah. Taklah kata saya tahu semua tu berongkar lah kan. Yeah, Selepas yeah. sedikit yeah. tu saya tahu lah macam mm. mana seorang lelaki nak pancing mm. uh, uh, uh, si wanita mm. untuk mm. menggunakan duitnya untuk memerah wang uh, uh, mm. ni kan. Uh, yeah. Saya tahu lah sikit-sikit. Macam tadi macam saya kata dia akan cerita tentang masalah-masalah dia. Yeah. Uh, bila mencerita masalah-masalah kita sebagai seorang yang... sayang Sipati uh, lah. lah. Kalau rasa macam kalau kita tak offer kita punya um, uh, apa ni? Apa tolongan mm. bantu kita memang tak patut mm -hmm. Kita akan cakap. Jadilah kita akan boleh cakap tak apa tak payah tak nusa kayu I ni nanti jika gelar dah ayu kalau I terima buat dia tak I tak kisah I tak kita dalam lepas boleh minta tolong dia selalu ya beza dia mengerti kan. Kita dah tahu dah. Kat mana dia punya kelemahan? butang dia, butang dia batin dia. Ya, kat ya, mana? Okey, maknanya kewangan tu lahbeza. Baik, doktor ter sendiri ya. Apa yang perlu isteri lakukan bila menghadapi fenomena situasi suami perah duit isteri. Apa hmm. dia, isteri? Yang pertama, mm -mm. Kita janganlah lurus sangat. Yeah. Sebab apa? Sebab kita dah tahu, duit kita hak kita. Mm -hmm. Jadi tak perlulah kita pergi uh, tunjukkan semua pendapatan kita pada dia. Jangan tunjuk. Ini. ya tak perlu. Uh, tak uh, perlu. Uh, kalau, uh, kalau nak tunjuk pun tunjuk yang ini. Zorok so, sikit yang ini kan. Uh, Maknanya tak perlu. Dan tak berdosa pun kalau kita tak beritahu sebab apa itu hak uh, kita. Hak isteri. Uh, hak isteri. Uh, Jadi uh, tak tak berdosa tak salah uh, pun. Baik itu satu. Yang kedua. Apabila kita mempunyai pendapatan sendiri. Maka kita perlu dari awal lagi sebelum pendapatan kita masuk ke poket kita. Uh, cubalah potong sebahagian melalui bank ke terus masuk ke simpanan-simpanan yeah. tertentu. Simpanan uh, untuk diri sendiri. Untuk anak-anak anak-anak sekiranya berlaku apa-apa tadi. Jadi hmm. kalaulah kata suami ni jenis uh, barang, jenis marah, hmm. minta juga, dia dapat hmm. yang itu tapi dia tak dapat yang dah, di, yang di, dah diselamatkan. Ha, yang, yang dah diselamatkan itu, itu, itu dia tak dapat. Hmm. Jadi kita kena pandai juga di situ, kena uh, bijak sikit lah. yeah. Yang ketiga, hmm. kita kena pergi juga kot-kot suami kita ni kalau dah perah duit isteri asyik teruk sangat ni, hmm. cuba pergi rawatan kot-kot ada suami pakai ilmu penunduk pelik-pelik ke. -pelik, yeah. eh. Dalam dalam oh, dalam dalam, dalam uh, apa? masyarakat kita ni, ilmu macam-macam hmm. ya, dia pakai jin ke, dia pakai apa ke, dia tunuh kalau hmm. suami pakai ilmu, isteri bukan pakai ilmu juga, jadi ya, ha. itulah dia jadi, hmm. jadi pergilah, tengok-tengok minta lah orang-orang alim ke ustaz-ustaz tengok kan ya? ada tak apa-apa kan, hmm. yang terkena ke tersihir ke, yeah. supaya benda tu taklah kita lurus bendul sangat yeah. jadi insyaAllah, baik Dr. Teguh hmm. kita ada caller lagi ha. ya? manggil, ok, silakan. Assalamualaikum Selamat pagi Palaam Ustaz, selamat pagi Palaam Ustaz. Ustaz. Ya. Ya, Mereka, boleh perkenalkan diri dulu. Ini ha, Razuan eh? Razuan, ya. Silakan. Ha, saya nak tanya Ustazah. Uh -huh. Sekarang ni saya ada masalah dekat luar dengan hutang kerdikat. Uh -huh. ha, lepas tu Ustaz saya tak nak bagi naskah. Tapi yeah. problemnya saya tengah bayar hutang-hutang saya nak selesaikan. Uh -huh. Saya nak bayar uh, baiklah. saya punya keluarga. Yeah. Tapi satu masalahnya uh -huh. saya tengah selesaikan hutang dekat luar. Ya. si seorang istri saya ni tak faham uh -huh. saya saya macam mana saya tengah seksenya dekat luar tu saya tengah bayar hutang terdekat sebab kena tipu dengan kawan-kawan uh -huh. jadi mak maknanya aku, uh, ada tak perkara ni cuba berbincang dengan suami dengan isteri uh, saya bincang dengan isteri dengan, tak ha? eh, tapi saya dah bincang dia faham uh -huh. tapi tapi saya tak nak bagi dia susah lah, saya tak bagi cuti lah. uh -huh. apa kan saya nak perlu saya kena buat Okey. Baik, terima kasih ya. Okey, okay. alhamdulillah. Kita dah dengar tadi masalahnya bukannya Masalah. tak nak bagi nafkah dekat isteri bukannya tak nak sara isteri bagi belanja dekat isteri tapi isteri ni tak tahu ke yang suami ni tengah berjuang nak bayar hutang kad kredit ah macam mana tu Li? tu kita minta pandangan doktor saya saya dah ajak dia ditampak bola tu kat saya segi pandangan lirikkan lagi tadi kan hukum kat kita tadi tanya kita bagi bola dekat satu kuasa sekali kita ada pendapatan yang pastu pendapatan itu kita berikan nafkah kepada isteri dan anak-anak tetapi terkurang kerana kita bayar duit uh, uh, a kredit dan sebagainya. Saya uh, memikirkan bahawa uh -huh. mungkin di pada pandangan pemanggil tu tadi yeah. macam mana yang dia nak buat kalau katakan isteri dia uh, terpaksa mungkin mengeluarkan pendapatan dia untuk memberi nafkah pada keluarga uh -huh. kerana dia dah kurang pendapatan. Yeah. Pada yeah. saya senang aja. Kita dah tahu pertamanya sekali uh -huh. isteri mestilah bantu suami. Yeah. Jadi kalau kita cerita betul-betul kita minta isteri supaya bantu kesusahan uh -huh kita, jadi kalau kata dengan isteri redor, Alhamdulillah, mm -hmm. tetapi kalau isteri tidak redor, kata tak boleh, ini pendapat duit saya, pinjamlah dengan isteri pinjam, pinjam, boleh tak bulan ni, apa nak bayar kad kredit ni 500 terkurang pendapat, pendapatan nafkah 500, jadi kalau tu kira pinjam lah, nanti kita dah, dah ada duit selesai langsai uh, hutang kad kredit langsailah pula hutang isteri dan kalau pinjam uh. tu mana kena tulis kena tulis, nanti kena tulis kena uh, uh, <laughs> nanti, turunkan tarikh dan sebagainya ada yeah. taksi, mm -hmm. ah, jadi itu caranya. Tapi yeah. kalau isteri tiba-tiba kata tak apa labang ini untuk kebaikan kita tu sekeluarga, dia rendah Betul, dia dia beri, beri, beri. dan isteri kita okay. kan pernah nanya Dr. Tengku mendapat pahala yang besar. Betul. Ya? Betul. Iyad sendiri, eh bukan Iyad, <laughs> kan. Talib sendiri uh, Iyad cakap banyak lah kan kita bagi Talib kalau Talib Talib sendiri berada di tempat suami ataupun pemanggil tadi ni, okay. apa yang uh, Talib lakukan? Okey, Kalau saya di tempat uh, suami tu tadi ha -ha, Bagi saya uh, perbincangan yang pertama hmm. And then persefahaman antara suami istri tu uh, Pun penting jugalah mm -hmm. yeah. Maknanya sure. kalau uh, Perbincangan tu dah mencapai kata sepakat hmm. dan dah ada bersulaman saya rasa tak ada masalah. Ya, yang pentingnya perbincangan ya. kata sepakat ya. Lepas tu Dr. Tengku pula kata gunakan perkataan pinjam ya. Jadi bila gunakan perkataan pinjam ni isteri tak rasa macam duit dia hilang lah nanti duit dia saya akan nak, dapat saya lagi. Saya nak tanya sikit dengan, hmm. dengan hmm. Ustaz uh, Ustaz dengan hmm. uh, doktor ya. Hmm. Uh, maknanya tadi doktor cakap isteri boleh hmm. ni bantu kan hmm. uh, uh, tapi uh, boleh ke macam sadikan Ustaz hmm. dengan apa doktor kata isteri tu dia uh, maknanya uh, dia macam boleh guna perkataan berkira, dia berkira lah hmm, kalau hmm. macam dalam masyarakat kita kan kita hmm. akan anggap um, istimewa macam tu berkiranya dengan hmm, suami hmm, pun salah tak tolong sikit-sikit pun hmm. nak tulis MOU hmm. lah dan sebagainya kan kena hmm. ada perjanjian kena bayar balik hmm. adakah salah ke kalau kita kita apa-apa kita nak lah, asandikan mereka dalam family kita tapi orang tetap anggap yalah, memang kita kata ah, tak apa apa-apa orang kata tak kisah kita tak payah nak layan sangat tapi hmm. memang sebagai sorasi memang boleh yeah. dia memang boleh nak tahu memang nak tahu boleh ataupun tidak Soalan daripada niat seketika tadi Adakah kalau isteri tulis Suami hutang berapa ringgit Berapa ratus Itu berkirakah Haa berkiranya Jawapannya kita Kediat apa ini Kediat apa ini Pergi berkelah dengan Abah Kalau bersalah cepat-cepatlah Berubah kembali lagi Selepas ini Para penonton ya, suami perah dia isteri sebenarnya masa rehat tadi gamat seluruh studio ni bincang tentang bagaimana soalan iat tadi ya iad kata isteri tu dikira berkira ke kalau isteri tu dia tulis berapa dia belanja belanjaan harian belanjaan patut tunjuk dekat suami minta suami bayar hmm. ya. sebenarnya memang nabi suruh tulis hmm. ya nabi kata apabila seseorang itu berhutang tuliskanlah hutang tersebut agar mudah untuk kita tuntut dan tidak menjadi perbalahan walaupun antara suami isteri Alhamdulillah, mana kita toleh dah segi segi perubatan, segi makan minum, tempat tinggal, sewa rumah dan apa-apa. Semua semua sekelahlah itu tanggungjawab kepada isteri suami. Hmm. mana isteri tu lehlah kalau itu dia keluarkan duit dulu. Bila dah tulis kadang tengah bulan asyok duit tak ada. Orang nak isteri dia ada atau abang hutang. Mana cukup bulan abang bayar. Ya. Kadang-kadang kita macam tak nak fikir sangat suami kan dia berlaku macam tu je yang lepas-lepas tu redah jelah. Jangan redah aing tu. <laughs> Jangan lepas niat ya yang lepas-lepas tu ya Allah dah tertunggak dah tahun kamu benda yang lepas tu lepas ah, tapi ah, yang akan datang termasuk eh. yang baru berkahwin ni sebab ada yang baru berkahwin baru tahu kata pada malam ni ya. Dia tulis dah tak nak tulis dah tak nak claim dengan suami is ini dibenarkan di dalam ah, Islam untuk menjaga minal. kerukunan rumah tangga antara suami is. kita nak bincang di penghujung ni bagaimana pengurusan ke wanggan yang sepatutnya ada dalam sesebuah rumah tangga supaya tidak berlaku penganiayaan kepada sesiapa pun. Baik, pertamanya sekali kita kena duduk dan uh, berbincang mm -hmm. Akan keperluan-keperluan yang asas yeah. Ya, Apa keperluan-keperluan asas Dan kalau katakan suami rasa bahawa uh, dia nakkan isteri menguruskannya mm -hmm. Maka dia perlu mencukupkan Mencukupkan keperluan-keperluan asas itu Dan termasuk keperluan asas termasuk duit poket mm -hmm. Duit poket untuk anak, duit poket untuk isteri Bukan hanya sekadar bayar bil, uh, makan dan sebagainya Duit poket nak juga betul, betul. Sebab apa? Berilah lebihan jadi uh, bincangkan Berapakah sebenarnya perbelanjaan Yang kedua uh, uh, Apa yang perlu kita lakukan uh, Susulan daripada soalan Iyad tadi <im> Kalau lah suami itu so Kita uh, tahu kita uh, uh, Apa kita Tahu hutang Suami berhutang dengan kita Kita nak claim Jangan dibocorkan Rahsia ini rahsia dalam rumah tangga kita mm -hmm. Jangan sampai sesiapa tahu Wakil ma mm -hmm. Adik beradik sesiapa ke Mertua ke ya. Mak ke, kan, <im> Jangan mengadu <im> Sebab apa? Sebab kalau kita mengadu kita telah mengaibkan suami betul. kita betul. dan membuka aib suami ini memang Islam larang Islam yeah. larang. Jadi kita seolah-olah suami ini tidak ada keupayaan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya mungkin ada isu-isu tertentu atau perkara-perkara tertentu yang berlaku. Jadi kita perlu tutup jangan diceritakan. Jadi pengurusan keuangan yang betul adalah maknanya kita kena lihat. Uh, perbelanjaan itu biarlah mengukur baju di badan kita sendiri. Yeah. Jangan kita uh, rasakan bahawa nak memerah, meminta sesuatu yang lebih daripada keupayaan suami itu sendiri. Jadi mm -hmm. kalau katakan suami mampu setakat itu, kita kena lah Ya Kita, kita tak boleh mampu, nak minta yeah. lebih. Kalau nak lebih, kita kebetulan ada yang duit yang lebih, maka kita gunakanlah duit kita yang lebih itu untuk lebih itu kerana kita eh, suami tak mampu dan hmm. janganlah pula kita kata, ah, ini saya dah lebihkan ini, ini hutang ah, itu, tak, itu bukan hutang itu, itu sebab kita nak lebih, hmm. suami bagi dah cukup hmm. ah, yang lebih itu bukan hutang lah, itu kita maknanya isteri yeah. kena tengok pendapatan suami Betul. Hmm. jangan hmm. Bapa, bapa belanja lebih daripada sepatutnya yeah. hmm. sebab yes. itulah kita nak sebut pada malam ni para penonton sekalian ya, majlis fekah sedunia majlis fekah sedunia ni mereka buat ketetapan, ketetapan bahawasanya duit isteri, gaji isteri adalah hak Isteri, isteri nak buat apa ke, Isteri nak belanja ke? Maka sebenar-benarnya di segi hukum... ...isteri tak perlu bagi tahu kepada suami... ...tak perlu uh, minta izin dengan suami... ...sebab itu adalah hak isteri. Hmm. Tapi untuk menjaga karamonial rumah tangga... ...walaupun isteri tu dia ada gaji dia sendiri... ...dia cerita dekat suami... ...sebagai menghormati martabat suami Ataupun kita. Ataupun minta pandangan suami. Minta pandangan suami. Nak hmm. beli begini boleh. Suami kata jangan membazir dah ada. Tak payah beli. Walaupun kita ada, mampu. Dapat duit banyak, hulu lah sikit... ...sak yeah. suami And, itu dan kan. <laughs> dan suami juga... Suami juga <laughs> di segi hukumnya Tak boleh perah duit isteri Namun kalau isteri rela Masa doktor tempuh yang kita bincang tadi Rela bagi hmm. Maka itu adalah keistimewaan isteri Untuk suaminya Yang betul lah maknanya is Isteri pun kena apa? Lah. Lah. Yeah. lah Tolong suami Sebab suami membenarkan isteri bekerja Ya yeah, betul nah. tak, Tapi jangan paksa Jangan paksa dan perah ha, Dia kena rela hati Bagi kepada Iyad Dan untuk Iyad Banyakkan doa kita nak bagi lepas ini ya. Alhamdulillah nah, Ya silakan rumusan tajuk suami perah duit isteri yang sikit, talib sikit. Silakan. Okey, uh, uh, saya rasa uh -uh. persefahaman kalau dah hidup rumah berumah sanggup, uh -uh. semuanya antara kita berdua dengan suami, dengan isteri. Yeah. Ada masalah sedikit pun kita kena bincang. Jangan sampai dia berulat, berpanjangan. Yeah, betul, kan? yeah. bila dah berpanjangan tu jadi makan hati. Macam-macam boleh jadi. Jadi sebelum benda itu jadi makan hati, yang uh, rasa kita berbincang suami saya. saya pun yeah. Dengan suami saya Sampai hari ni pun yeah. Ada juga benda-benda kami Orang uh, kata Yang tak bersafahaman Masih yeah. lagi kat Dalam Orang kata proses belajar Untuk yeah. melalui hati budi masing-masing Alhamdulillah so, InsyaAllah uh, um, Ada penyesuaiannya tu uh, mm. tak, tak, Kita ni manusia Tak pernah sempurna Kan Zaza Ada mm. je sak, salah Kita buat yeah. Yang kita penting bertolak ansur betul ansur ha? kan, antara suami betul. dan isteri Biar, Sebab, sebab kalau kita, kan? kita bertolak ansur Nanti kita akan ditolak Beransur-ansur Okey Itu suara hati Daripada iat Talib Okay, bagi, uh, bagi saya, saya setuju apa yang Doktor beritahu yeah. tadi. Uh, Persefahaman dan uh, berbelanja ikut uh, kemampuan. kemampuan. Mm -hmm. uh, tu, itu yang paling penting sekali. Yeah. Jadi tak adalah bertelanggah antara satu sama Kemana lain. Mana itu, rayuan bagi pihak suami di luar mm -hmm. sana. Yeah. <laughs> nah, rayuan <laughs> pada isteri masing-masing. Jangan minta over-over <laughs> sangat. Jangan, kata, yeah. kata Ustaz tadi, nanti suami Ya bengkok. Yeah, kan? Rumusan juga daripada kami, kami nak tinggalkan beberapa perkara. Yang pertama sekali, suami kena ingat. Antara sebab suami diangkat oleh Allah SWT menjadi ketua keluarga dan juga pemimpin ialah kelebihan yang Allah berikan kepada lelaki tu kekuatan fizikalnya. Dia boleh kerja kuat untuk menyara kehidupan ahli keluarganya dan suami yang soleh. Tidak akan lalai daripada menunaikan tanggungjawab ini. Dan yang kedua pula mm -hmm. suami bersama dengan suami hargailah pengorbanan isteri. Mana kalau isteri tolong suami hargai dan terima kasih dengan memberi penuh kasih sayang kepada isteri. Jangan apa main kayu tiga. Hmm. Dan yang ketiganya tidak salah untuk isteri membantu meringankan bebanan suami sangat bagus pahalanya besar. Nabi kata tetapi ada batasannya. Jangan sampai uh, serah semua sehingga tidak ada simpanan untuk sediakan payung sebelum hujan. Okey. Ya? Kita nak bagi doa. Hmm, kita iaitu ada tiga doa. Doa yang pertama sekali ya, untuk kita menjadi seorang yang sabar, seorang yang berlapang dada dalam uh -uh. hubungan suami isteri ini ialah dari, dari surah Al-An'am ayat 161 sehingga 162 ya? uh -uh. iaitu Qul innani hadani rabbi ila sirakim mustaqim. Bagus doa ini insyaAllah. Bagus doa ini. Itu Yang kedua ialah doa dari surah Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Iyakana Abu Doa ia kena sain, dihidupkan surah Al Mustaqeij, amalan dan doa yang ketiga. Doa yang ketiga kita berdoa pada malam Jumaat yang dirahmati oleh Allah supaya rezeki kita melimpah ruah, rezeki kita tak putus kaya yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa murah rezeki lah, rezeki surah Fatihr ayat dua doa ni sangat bagus. Bermula dengan Ma'af Taahirullahul Nasih, merrahmatin falamum sikalah. Baca sampai habeh wahul Azizul Hakim. Allah ni akan anugerahkan kepada kita rahmat rezeki yang melimpah ruang. Tidak ada siapa yang boleh menahan rahmat Allah subhanahuwataala. Dan semoga suami amalkan doa yang kami bagikan supaya jangan jadi suami yang perah duit isteri sebab lepas ini. Sebab suami. Dan yang dah perah itu uh -huh. maknanya bertawabat lah. dan berusaha uh -huh. dengan kita berdoa insyaAllah. Yeah. Doain apa dunia ini luas. Allah akan bergelebi hmm. pada kita. Sebab ya? kita bimbang suami yang perah duit isteri ini adalah satu dosa besar. Sebab hmm. satu kejaliman. Sebab katanya isteri itu dia dia simpan, dia bengkak. Hmm, dia simpan, ha. lah, ya. simpan dia bengkak. InsyaAllah oh, semua semua baik-baik belaka. Hmm. Terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi Terima kasih kepada Iyad dan juga Thank Talib padam. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat Amin. Terima kasih juga kepada anda yang tak berganjak ke mana-mana Terima kasih juga dan kepada penerbit dan guru Dan semoga kita tidak menjadi suami yang peradu isteri Ya, hmm. semoga isteri juga menjadi isteri <laughs> yang solehah. Minggu depan, tajuk kita lagi panas Tajuk ya. kita minggu depan ialah Hatiku Baran Sehingga bertemu lagi di hari dan waktu yang sama Sekian Wa billahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semua